Egun hon, Xavila, galdai? Egun hon. Hala behaz, ikusten diagyu hoek e, presioak emendatu zuzuiten diela, zintua gehotta habot tinkatu behar dela, hoi haipatu diagyu jente e, ezberdinek ilan, bena nuntik jiten den eta hoi integratu hian behaz hilganat horra gitzaik. Hala ikusten diagyu presioak e, askarki emendatu diela, ofizialki jakutsik dena, beno e, habot idu zeiku ebai, bena nuntik horra da behaz inflazio edo presio emendatze hoi? Bon, Europan uh, biziki lotoa da uh, energiatoaren hemendatziari uh, eta eta bizt e, eh? e, uh, uh, uh, uh, bon, da hori lotoa da partean. Ukrainiko Gerlak besortu duen nateko buerari, benenekdakiten da Errusia gasa hornnitza ere handi bat baita uh, munduan eta tartean uh, Europako herri batzuk uh, Alemania bezarakoak... Uh, irruziatik e edu zen gašarekiko dependentzia maila bisiki uh, ondia baitzuten. Zerdiabez te ondojuak presio emendatze, hojen ondojuak? Hoa, e presio emendatzeak abela eta zunaren birbanaketabat uh, kertzen du zendako uh, olgi zerren lanxari maila apalenek dituzten pertsonek berazizko ondasunak dibidez janaria Erosten dute eta horrek haien budgetaren parte handi bat hartzen uh, du eta haintzu ere olako uh, ondasunetan uh, zuzenean uh, onduraak beitu uh, inflazioak beraz. Erten al duugu Maleruzki egungo eggura eta adibidez nazioarteko lanaren uh, erakundeak uh, udazketan uh, publikatu du azterketa bat hortazen uh, e pobrenek dituztela inflazioaren eragina uh, gehienik deshaiten. Uh, Be, haien um, lantzariak emendatzean ez dian eta haien budżetan dienik uh, eroztan ituzten gauzek uh, prisio emendatzea ondiak uh, bailatzen lehk Hala, intzek haipatzen zian uh, ofizialki eguneko gytigobea eguneko seien emendatzea izan zela eta bai ikusten gure hilabete saiek ez dira jala jarekitzen. jarrakitzen. Nulas hote? Hala, or, um, Bon, gogoratu berda, um, garai historiko bat, eta uh, hori uh, izan da uh, Ronald Reagan eta Macarretatxerren momentu, e, agindu momentuak uh, darobei garren amarkararen uh, astapenetan, eta hor proiektu Uniori Beralak uh, ingarren jarri zuenan eko uh, molde bortizian, izan zen uh, lantzarian emendatzia eta presioen emendatzen harteko e, dezlotura hori. Eh? Bon, Petsa zenutu hori badela jokoan uh, momentu honetan, zerren uh, inflazioa berri zainetuta azkarki eta um, gehiinik lantxari maila palenek dituzten kategoria erritarrek baina horiek borsatzen dute e, artean gehiango bat baina baina baina baina baina baina jokoan dagoena da beraiek lortzea kategoria horiek uh, aien lantxarien emendatze bata koko aitekena presioen emendatzen eginan, baina erran bezala historiko kibor bat batalago gogor bat, laro gara markada arstapenetan e, proiektu neoliberalak irabazizuena, eta ez dut ustenik egun egun daula e, gogoetan e, gibel egiteko e, elementu horren e, inguruan. Beraz, pentsatzena dugu bezbara da mobilizazio sozial e, azkarrik, e, dauzak diren e, lekuan le dituko direla, eta beraz, erran bezala, kategoria erritarek askarki uh, pairatuko utela uh, inflazioaren ondolua. Justo klibiaz, eh, kategoria ongu, kokatzen gen kategoria ertain inhoortan ikusi diagio ato jolien mugimentia eh, abiatu zela eh, esantzen presio emendio baten gatik, askenin huai pairatzen duguna beno hannitxas txipiago zena, eh, nulas ote huai koegunian ez du kolako uh, jenten altxatzeik? Nik pentsazen dut, me niz uh, sociologoa, eh? Bon, pentsazen dut... Uh borroka edo mobilizazio hildo batek eh, denboran irautea behar duela borroka hori ramaten duen mutzuaren partetik identitate kolektibo eh, bizikiaz gara hartzen eh. badugu eh, kategoria erritaren kasua demagun eh, langileak eh, ez dut uste egungu egunean baren hasteko eh, dela zometa markadetan eh, zegoen enbereko eh, eh, identitate kolektiborik eh, ez dut uste eh, langileak pentsatzen duela uh, beklase bat uh, osatzen duenik, eta horrek erakiten du uh, bezagola ere uh, nire ustez, hainbesterako sinezmenik uh, uh, ideologiko ki borroka irankor batek uh, bat duela sistema bera eraldatzeko gaitasunik. Bon. Eta gero uh, spontaneu ki abiatu zen mugimenduri Me, maten duen ez titu gero uh, irauteko antolakuntza forma egokiak uh, atseman. Donc, bada, uh, nola erran, egoera sozial bat, egiazki uh, justifikatu kolukena uh, jana idut mobilizazio sozial uh, indartu bat, uh, kategoria egitarra gian bezala, uh, mitira uh, pobretzen, egungu uh, egunean inflazioarikin, baina nahiko antolaketarik eta eta identitate kolektiburik uh, gorputz bat uh, indartua eta erangorra maiteko uh, egoen essencial serali Bai hile duriko ondoko hilabete tanta egoera ekonomikoa eta beraz soziala oker hartuz Joanendok? Ba, asteko e, bon, uh, e duari aligirena nola eran. E, panorama aldaketa batean kokatuak direla e, Besteak beste, bestei era tera dogu uh, berideko arizia erori denetik garatu zena liberalismoaren uh, e, araori baitan gainitua dela. Egusten gu alden betik estatu batuetan beraz baidonek uh, inflazioari buru egiteko plan indartxuan martxan jarridu eta horren baitan badira neuri uh, protektsionistak indartsuaka eta horiek adibidez uh, Europan uh, Alemania uh, unkitzen uh, uh, uh, du bisiki asteko askeko autobiltzain uh, priari daokionian eta Alemania kere bere esportaz zailea horrein uh, Bon. Eta horri gehitu erztai zikio, transizio ekologikoak uh, maingan eratzen dauzkigun uh, erronkak eta suposatzenutenak uh, egokitzaten edo eresidenzia gaitasun bat lokal mailan. Beraz uh, gaitasun bat ere uh, tokiko ekonomiak uh, e aldaketak giro batean uh, kokatzeko. Bon. Beraz uh, hori nik dut, uh, inflazio egoera horrek... Uh, ...indakzen eta duela... ...taxe liberal horren amaiera... ...ta bestezan baitetara... ...abiangiela, bai. Eta, agian hori baiko hitzaten alduk... E, ...ipagelde eta horoko euskaregiarentzat, ...bai, hebenko dinamika... E, ...burudia betza dinamika horren indartzeko? Bai, aloha... <laughs> da... ...gure iguneroko bizitzen... ...eran hain du nolako... E, Ondasunak eta nolako beharrak ah, asetua ditugun. Horrekin eran nahi dut hartzen maitugu ah, e, adibidez ah, tresna informatikoak edo ah, elektronikoak. Hora, ah, ah, haintzinatzen niren ah, teknologiai begira, adibidez ah, bosge ah, zariari luturiko teknologiak eta abar. Emaiten du, ah, ez daire er Europak elukela ah, egungo egunean haintzinapena ah, nahikoa bere burua ongik okatzeko teknologiaa Ietan, eta elukela ere uh, masakritiko nahiko lik asteko uh, ahebek eta etxinak uh, Produzitzen duten eraginkortasun uh, Maila horretan uh, alako tresnak, alako, alako uh, ondasunak uh, Produzitzeko Eta lakarrik produzio bat uh, problema e, Gaitasun bat produzio arloan Bada ere egun erokotasunan Nolako uh, ondasunekin imitzen garen eta tartan aukek uh, c'est uh, euh non la componente tecnologikoa uh, uh, de Dustel. bai. Uh, baina supusatzen du horrek uh, ere kontzuru moduak uh, aldatzera alartia askarki. Bene utz. Iurenzeko agian azken hitz bat. Beste elementu bat euh digistatziko hurbiletik da finantza merkatuetan uh, egon daiteken uh, egoera, zer en fait mahu lertu behar da, 2014-ko kisea ondutik, elikideziak antitate ikararean diak sortu direla finanzian merkatuen uh, elikatzeko, eta horrek sortu ditu, piztu ditu, be, burbulia batzuk, espekulazio uh, burbulia batzuk, eta orain interes igotzen ikotzen ari dela inflazioaren uh, giruari buru egiteko, ikusteko da, zibilakatuko diren, zonbait, uh, das especulation beaucoup uh, il y merkatuetan eta mertsan ce premier écocrisha billet a digu, ustez eta uh, lokalisa eta ki tiasen de batek ikrariko uh, ondoga que uh, izan mitxa que uh, ere mortane eta gero uh, ere katatu itsakera uh, albiziti integrariak uh, Erre alean, beraz, Or, urte dut ere, uh, eni izan ditoa finanzahar luan, eh? badera ere mun bat uh, gorko biluan bisikior uh, biletik zentzikoa. Uh, Sabiagalde, eskrik haritz, eta uh, urtegun hon, hale? Bai, urte hon, uh, bai, eta nesker bai.